Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Rádio Verde Apresentação Caco Rocha e Flávia Cunha Ouvintes da Rádio Verde Eu sou Alex Cardoso Sou catador de matéria ciclável E hoje estou como Repórter especial Então se vocês forem, por exemplo, sei lá De Soledade E em Soledade o prefeito é sério Vocês querem saber se o prefeito de Soledade é sério Vocês visitem os galpões de reciclagem Tem coleta seletiva na cidade, vai para o galpão de reciclagem, esse prefeito é sério, você pode confiar nele. E em Porto Alegre, eu não vou dizer que Fortunati é sério ou não é sério. Eu só convido quem não conhece a conhecer algum galpão de reciclagem. Alguém aqui conhece algum galpão de reciclagem? Não. <risos> Olha, eu espero que se cumpra tudo aquilo que foi que a gente lutou que conseguiu colocar lá que se fosse aprovado né eu gostaria que isso fosse cumprido né que tivesse a ah, esse trabalho aí para dar resultado do no nosso trabalho a nossa participação aí né Olá, eu sou a Flávia Cunha e essa é a Rádio Verde, edição 70, ano 2. E eu sou o Caco Rocha e sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal né para conversar sobre ecologia de uma forma descontraída e comprometida. Como você já devem ter percebido na abertura, temos um programa muito especial hoje. Nos áudios esses do início do programa, a gente destacou os principais assuntos que a gente vai conversar hoje. Vocês ouviram um trecho da oficina Sustentabilidade na Prática que realizamos no encerramento da Feira do Livro de Porto Alegre. Você vai entender como funciona a atividade e como os participantes avaliaram essa ação. E também nós nós também vamos entender por que que os catadores de materiais encicláveis, como o presente da Copertinha que falou ali no começo, comemorando a aprovação do Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Alex Cardoso, catador de material reciclável da Ascat, uma das principais lideranças do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, foi nosso repórter especial por um dia e vai trazer todas as informações direto do Centro Administrativo de Porto Alegre. Onde aconteceu então essa última audiência para já dar um gostinho então do trabalho que que nosso repórter especial, vamos ouvir então a introdução que ele fez para o assunto. Então, Aqui na, na audiência pública estadual que está definindo, deliberando sobre o plano estadual de gerenciamento de resíduos sólidos. Estamos aqui eh, entre 120 catadores, representantes das cooperativas, a cooperativa ASCAT de Porto Alegre, a cooperativa lá da Rubem berta a cooperativa do Chocolatão, a cooperativa da Restinga, Cupertinga, entre outras organizações que estavam presentes. E claro que não é o final do plano ainda, porque o plano vai ficar aberto por 15 dias no site www.com.br traço rsgovrsbr na qual os ouvintes eh, da Rádio Verde poderão estar contribuindo mandando as suas sugestões via a internet entrevista direto com o Darcy Benesh Campani que é da Abes e também com outras pessoas que são importantes nesse espaço que eu estou buscando aqui entrevistá-los para trazer eh, informações para vocês, trazendo diretamente dos envolvidos. É mole, hein? Tudo isso e os principais eventos ecológicos da semana, as principais notícias, né? Uma seleção musical feita com muito amor e carinho que você se encontra aqui na Rádio Verde. Vai mandar notícias, críticas, sugestões, dá para mandar e-mail para contato@radioverde.org, dá para nos procurar no Facebook Rádio Verde Oficial. Também dá para ligar para o número 5184403333. E também para ouvir já tudo o que aconteceu, se você não tiver mais nada para fazer na vida, você acessa lá no rdverde.org. Essa é a Rádio Verde para os ouvintes da Rádio Estação Web e de toda a Rede Verde Sat. Bem com a gente. Pensamento Verde A quem escutar? Por falta de conhecimentos relevantes e diante das opiniões abalizadas conflitantes, alguns vacilarão entre quem escutar. De um lado, os conservacionistas e ecólogos que nos advertem de grandes perigos à vista, ou de outro lado, tecnocratas, empedernidos, que nos atiçam sempre mais, dizendo que tudo foi bem até aqui, que todas e quaisquer dificuldades serão superadas, que o homem galgará sempre novas alturas em sua conquista da natureza. Para esses queremos terminar com uma pílula de sabedoria Quando tivermos que escolher entre duas alternativas Sem o conhecimento de causa Devemos escolher aquelas cujas consequências irreversíveis Não signifiquem situação inaceitável Uma analogia Imaginemos que nos encontramos em pleno oceano, numa frágil caravela, na época das grandes conquistas. No horizonte, uma ameaçadora nuvem negra. A tripulação está dividida. A maioria, impaciente, para chegar ao destino, insiste em que a tempestade passará ao largo e que devemos continuar a todo plano. Os poucos mais contemplativos, precavidos, nos dizem Cuidado, precisamos de 10 a 15 minutos para encolher as velas, em 20 minutos a tempestade pode nos alcançar. Vamos agir. Se escutarmos a minoria e ela tiver razão, temos chance. Se ela estiver equivocada, tanto melhor. Nada terá acontecido. Mas se escutarmos a maioria e ela estiver errada, estamos perdidos. Talvez ainda não seja tarde demais. Esse texto aí, então, a quem escutar é dele, né? Do velho Luxemburgo, do José Luxemburgo, Manifesto Ecológico Brasileiro, né? O fim do futuro. Ecologia na mídia. Greenpeace protesta contra a Caixa Econômica Federal. A entidade acusa a Caixa de financiar o desmatamento. A denúncia de conexão do programa Constucard com a exploração ilegal e predatória de madeira na Amazônia. O protesto ocorre após uma investigação de dois anos realizada pela ONG no estado do Pará. De acordo com o Greenpeace... Pisos, móveis, portas e janelas são confeccionados com madeira ilegal que acaba sendo comprada através do programa de financiamento da Caixa Federal. A entidade cobra uma fiscalização mais efetiva do governo para evitar o incentivo ao desmatamento. Essas e outras notícias ecológicas você acompanha lá no Twitter da Reciclagem, no Reciclagem Underline. Né? E para dar uma ilustrada nessa bagacerada aqui da Caixa Federal, a gente foi buscar som lá no disco do YouTube, né? É Joshua Tree. Vamos ouvir então YouTube Exit. His <música> quem que está exatamente fiscalizando se todo o papel que é usado para fazer jornais ou todo papel que é usado diariamente tem uma floresta sendo replantada para compensar esse papel se fala né? se fala em reforçamento a gente não sabe, a gente não conhece a gente desconhece o que eu tô tentando dizer com isso é que na realidade é, um, é um, tudo isso que a gente está lidando é uma questão muito complexa Então eu gente tenta fazer essa oficina de uma forma leve, mas que provoque algumas coisas em vocês. Bom, a gente ouviu o Exito do U2 e você tá na Rádio Verde em cadeia com a Rede Verde Sate, com, com os ouvintes da Ipanema Comunitária, na Zona Sul de Porto Alegre e da Rádio Itapô FM de Viamão. Para fazer contato com a gente, vocês já sabem, dá para mandar e-mail para o contato arroba rdverde.org ou então ligar para o telefone 5184403333. E quem era e... esse vagabundo falando aí, Fábio? <risos> pois é, depois da música a gente ouviu um trechinho aí dele, Caco Rocha, na Oficina Sustentabilidade na Prática, que já teve várias edições em vários lo locais, né, Caco? A edição mais recente, que é dessa gravação, foi na Feira do Livro de Porto Alegre. Que, que é muito... foi a melhor disparado assim, a gente fez um... A gente, né, eu e Pelé, a gente fez ah. um, um, um formato novo, assim, né, que a gente conseguiu descarregar bastante conteúdo lá pro pessoal, assim, e... Enfim, né? Acho que se eu não voltar semana que vem é porque me mataram, viu, pessoal? Ah, tá bem. Uh, vamos começar explicando, né, Caco? A Oficina de Sustentabilidade na prática, ela une artesanato de reciclagem, mas muita reflexão também, né? Não é simplesmente uma atividade de, de artesanato, né? Exatamente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vai procurar Aí é um assunto sistêmico. Sistêmico é um negócio complicado pra caralho. Então, as oficinas, elas acontecem, então, de uma forma a trazer o artesanato como uma coisa lúdica e prática e que ilustra então vários conceitos que a gente trabalha na oficina de consumo, lixo, de onde vem as árvores porque que não tem coleta seletiva direito em Porto Alegre qual é a situação dos galpões de reciclagem e aí por diante Existe já uma lógica, né, assim, eu acho que tu criou ao longo desse tempo. Quanto tempo faz que tu faz a, a oficina? Acho que uns quatro anos, né? Já se criou, assim, eu acho que tu conseguiu fazer um formato, assim, em que em torno de uma hora, uma hora e meia, consegue-se fazer a atividade prática e unir todas essas informações, né? É, exatamente, a ideia a ideia é, então, essa da, da Feira do Livro foi a última, foi melhor porque exatamente a gente conseguiu fazer essa intercala intercalação entre o assunto, né as provocações que se faz sobre sustentabilidade uhum. e fazer essa cola Então foram vários momentos em que as pessoas estavam fazendo sacola, a gente parava, conversava um pouco, continuava então ligava essa parte mais uh, manual com uma parte conceitual muito forte e sem falsa modéstia de um ponto de vista que eu vejo muito pouca gente fazer Isso pois ao longo da, da edição de hoje a gente vai explicando melhor, né? Eu acho que na, na, na real assim, eu acho que dá para tu ir falando aos pouquinhos, né? Como Exatamente. é que funciona a oficina e dar essa experiência para as pessoas, né? Pelo menos a parte da reflexão, a gente vai poder passar para os ouvintes hoje, né? Um pouquinho sim, mas se quiserem com exclusividade é 5132883313. Ligue já. Ah, então. Então acho que agora a gente pode ouvir o depoimento da Maria Rejane, né, que é uma das que foi uma das participantes dessa edição mais recente, né? Não é a última, foi a mais recente, não a última. Credo, dizer que vai acabar, né? Ah, então, né, não mesmo? Então, a forma a Maria Rejane e ela vê o que que ela achou da experiência de ter participado da oficina Sustentabilidade na Prática. É, eu sou a Maria Rejane, bióloga e educadora. Estou aqui na Feira do Livro, fiz a oficina de sustentabilidade com o Caco e achei maravilhosa todas as explanações. Uh, para ele tentar desenvolver a consciência ecológica aqui no, no público. E o que, que mais te marcou, assim? Que que tu, de tudo que a gente falou aqui, o que, que mais ficou na tua cabeça? Eu acho que, assim, a importância da separação do lixo nos três, nos três jeitos, que é rejeito, uh, o que é orgânico e o que vai ser reciclado. Rádio Verde apoia. A gente apoia o quarto encontro de Educação para a Paz, que vai trazer para Porto Alegre ele, o cara, André Trigueiro. né O evento vai acontecer nesse sábado, dia 22 de novembro, e tem como atração confirmada o jornalista da Rede Globo, né? André Trigueiro, que vai fazer uma palestra a partir das 10h30 da manhã com o tema Ecologia e Paz. Ao meio-dia e meia, o jornalista vai dar uns autógrafos, e às 2 da tarde vem ele com o Gogó de novo para fazer uma segunda palestra com o tema Jornalismo Ambiental, e Espiritualidade e Construção da Paz. O quarto encontro Educação para a Paz tem como local o Auditório Modacil Paulo de Moraes, na rua Aureliano de Figueiredo Pinto, número 80, terceiro andar em Porto Alegre. Mais informações e inscrições pelo telefone 5132951705 ou pelo emailcerimonial.mprs.ump.br vai dar um tempo então no bate-papo sobre a oficina de sustentabilidade na área. Eu começou a perceber assim, mas hoje o bagulho tá caótico, assim, então, os vem outro, assim, hoje é para um zuretato do mundo. Mas agora a gente volta a falar então, cara, com plano estadual de gerenciamento integrado de resíduos sólidos aqui do Rio Grande do Sul, né? Que aconteceu então aconteceu no dia 18 de novembro, na Secretaria Administrativa de Porto Alegre, essa última audiência, né, sobre o assunto. Lembrando que isso foi um processo de 12 meses. Que, enfim, aconteceram reuniões e oficinas em todo o estado. Uhum. E que é um, que é um assunto que, que na verdade, diz respeito a todo o Brasil, né? Resíduos sólidos, a gente usa como exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que é onde estamos localizados, né? Mas, na real, essa história dos resíduos sólidos aí, do lixo, interessa para todo mundo, né? Como a gente vai ver depois, o plano estadual, ele é um desdobramento do Plano Nacional de Resíduos uhum. Sólidos. Ninguém vai comentar aqui que ninguém tá respeitando o plano nacional de saúde. Nós temos esperança no futuro. Uhum. Né? E se nós não tivéssemos um plano também, tem, tem podia ter esperança. Então, o um plano, novo, a gente tem esperança no futuro, né? Mas eu ia, eu ia pedir assim de repente para gente fazer um contato com o Alex Cardoso aí pedir ele nos dar uma uma situada assim, né? Ele que tava por dentro aí de todo esse processo dos últimos 12 meses. Né, em que os catadores realmente foram muito protagonistas dessa história, né? Então, o pessoal se mobilizou para o para ir lá em Guaianã, pô, lotas, para tudo que é lugar para participar desse espaço né? Infelizmente, depois a gente foi descobrir que as prefeituras não acharam tão importantes assim meio que não foram assim né, nesse processo. Mas enfim, vamos ouvir então Alex Cardoso explicando aí pra gente contextualizando a questão. O catador já faz o serviço que hoje é de graça. A gente trabalha há muito, muitos anos já fazendo a coleta, fazendo o manejo, fazendo a triagem, só que de forma não reconhecida e muito menos valorizada. Então esse cenário que nós temos hoje é um cenário que ainda os catadores estão excluídos do processo de reconhecimento da, da, da, da, da profissão, ou seja, de pagamento, de valorização pelo que a gente, pelo serviço que a gente faz. Então a participação nossa, do Movimento Nacional dos Catadores, das nossas cooperativas, da nossa central de cooperativa, a cooperativa, aqui nessa audiência também nas outras audiências do plano, foi que garantiu essa vitória e conseguiu colocar as questões que são muito importantes para nós e que são as diretrizes, as principais diretrizes da política nacional de resíduos sólidos. É importante destacar também de que além da proibição da incineração, conseguimos colocar que há, ah, que possa ter em todos os municípios a parte da, da reciclagem dos orgânicos, a partir de biodigestores, para que a gente consiga fazer a compostagem, para que a gente consiga fazer outros processos de reaproveitamento desses resíduos que hoje ainda não se tem utilidade, mas fazem parte da maior fração dos resíduos que são aproximadamente 60% no estado. Conseguimos também fazer com que essas audiências fossem um momento de formação e de participação, fazendo com que os catadores demonstrem, mostrem a sua cara e digo para quem vier, que é para contribuir para um processo solidário, participativo e popular no nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Legal, né, Alex? É que eu acho que do no final ele tá acostumado a falar pro público, né, ah, direto, né, porque isso ele agradece, né? Agradecemos, com... tá enfim, bom, enfim, tá valendo, tá valendo. A gente que agradece, Nossa, porque que ele agradecer. falou muito muita coisa legal aí, né? Bom, e enquanto os catadores tiveram presentes em toda a construção desse plano, né, como o Caco comentou antes, né, os representantes dos municípios não tiveram a mesma atitude. E daí, né, será que isso vai dar algum problema, né? Então, a gente vai ouvir agora a perspectiva da Melissa Isaura, que é técnica da Engebio, empresa responsável pela elaboração do plano. Vamos ouvir. A construção do plano, ela durou um ano. A participação foi bastante significativa da população. Porém, a gente verificou que os municípios participaram muito pouco, representantes dos municípios. Nós conseguimos uh, trazer uh, uh, o plano para a sociedade. Né? Então, nós conseguimos, uh, divulgamos na em rádio, em... em um jornal, na mídia em geral e, e e todas as nossas audiências foram abertas ao público então a gente teve disponível desde a, desde a fase do diagnóstico e agora a gente está consolidando com a fase de proposições então hoje a gente está aqui apresentando as propostas que vão nortear o Estado nos próximos 20 anos para a gestão integrada de resíduos sólidos resíduos sólidos urbanos né, e outros sete tipos de resíduos. Né? Eu espero, as, as propostas que nós estamos apresentando hoje são bastante plausíveis de serem executadas, Mas nós sabemos que o poder público sozinho, ele não vai executar nada sozinho, né? Ele precisa de ser realmente como a gente está propondo, uma gestão integrada, né? Que a sociedade participe, que o poder público participe, que o setor privado participe, que o terceiro setor participe, que os catadores que estão muito presentes, desde a primeira audiência, os catadores estiveram presentes em todas as dez audiências regionais. Então essa aí foi a primeira fala, né, que o Alex teve lá. Ele, na realidade, ele entrevistou muita gente, A gente escolheu a Mercedes Aal, que é a pessoa mais técnica envolvida realmente com, com a redação e elaboração do plano, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta continuando esse papo e tudo mais. Vamos ver o que tá dando aí nas mídias. Ecologia na mídia. Somente 255 consumidores em todo o país geram energia renovável. Os incentivos à geração própria de energia estão em vigor há pouco mais de dois anos. Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica. O número referente ao terceiro trimestre deste ano é o dobro da quantidade no início de 2014. Porém, ainda assim é irrelevante frente a 75 milhões de unidades consumidoras no país. Segundo especialistas, os fatores para baixa adesão vão desde o alto custo do equipamento, normalmente painéis solares, a falta de um sistema de crédito mais atraente aos consumidores. Hoje, um kit com placas solares com capacidade para gerar até 315 kW por mês sai por cerca de R$ 15 mil. Reais. O investimento costuma ser recuperado em cerca de 10 anos. Dependendo do perfil de consumo, o tempo poderia ser bem menor caso a forma de compensação fosse mais vantajosa para o consumidor. Essas e outras notícias ecológicas você acompanha lá no nosso Twitter, né? Você podia fazer um link lá com a primeira notícia, né? Que é a Caixa Ecológica Federal, em vez de patrocinar o desmatamento, poderia patrocinar isso, né? Poderia financiar em 50 anos, né? Para que as pessoas pudessem ter energia renovável em casa, né? Mas, ah. Mas enfim, é mais fácil de ajudar, apoiar o... For the... O desbatamento. Tá isso bem. Aí. Então vamos embora, vamos embora, vamos ouvir então vamos de som Tim Maia. Ela partiu. Cheers! Da onde vem o papel? Da árvore. da árvore Sem certeza Não é da livraria? Veio da árvore E depois foi pra livraria e depois... Tá, tem, tá bom Então, na realidade, o papel vem das árvores Perfeito Então, a gente concorda que vocês estão segurando na mão Um pedacinho de uma árvore Um pedacinho pequeno Mas um pedacinho, uma casquinha talvez de uma árvore E daí a pergunta é essa, acham legal a gente jogar um pedacinho de uma árvore no lixo? A gente ouviu Ela Partiu, Tim Maia, estamos na Rádio Verde, em cadeia com a nossa rede Verde Sátio, com os ouvintes da Virtual 104.9 FM de Horizontina, Rádio Ferra Brás de Sapiranga. para fazer contato com a gente, pra para pra contato arroba rdverde.org ou ligar pro fone 5184403333. Engraçadinho esse rapaz aí, né, Fábio? Esse que falou depois de Tim Maia? Uhum. Pois é, esse aí é o Caco Rocha, na Oficina Sustentabilidade na Prática, né? E aí, então, Caco, a gente estava aqui conversando, né, nos bastidores aqui, que eu acho que seria interessante passar para os ouvintes, assim, um pouquinho do, do andamento da oficina, né, claro, não não dando muito spoilers, né, como é que se diz assim, né, não, não, não entregando todo o jogo para não perder a graça, né, mas eu acho que, assim, eu acho que uh, das oficinas que eu já acompanhei, né, começa com o um questionamento das pessoas sobre o que que é sustentabilidade já começa já começa dificultando a vida das pessoas lembra para todo mundo para todo mundo nós todos concordar que a gente não consegue entender o que que é o conceito de sustentabilidade uhum. e daí o desafio da oficina é tentar aproximar isso através de exemplos práticos conectando com todos esses assuntos complexosês né como é o caso da sustentabilidade. E aí tem uma proposta de um jogo, que a gente não vai falar aqui exatamente qual é, né? Mas tem um jogo e isso aí é interessante porque a oficina já foi feita para diversos públicos, diversas faixas etárias, Sim, né? Sim, tranquilamente, dá para adaptar. Para crianças oficina, também, né? Para crianças, para CIPAT, sabe? O, o, o, CIPAT seria? CIPAT é semanas internas de prevenção de estudante ah, de trabalho para a empresa, uhum. enfim e eventos e tal. E eu gosto, a gente apresenta, claro, né, como uma atividade de educação ambiental, mas a gente tenta não fazer como atividade de educação ambiental. Por quê? Porque daí parece que eu sou um educado ambiental uhum. e os outros são os burros ambientais que eu preciso educar. Uhum. E não é exatamente uma boa, uma, uma, uma, uma boa um boa um bom viés, né? A gente precisa fazer de uma forma descontraída, de uma forma alegre, mas de uma forma assim, a dar uns cutucão mesmo. Porque a gente fala de, de, de sustentabilidade, de ecologia, a gente tá falando em mudança de comportamento. E só vai mudar se for provocado. Tem outro jeito. É, e eu eu acho que é exatamente essa, essa ideia, né? Provocar a reflexão, mas não é aquela coisa de provocar a reflexão da pessoa ficar parada, né? Tipo, puxa, estou refletindo. Daí se o... tem uma mudança de comportamento claro, mesmo. legal, Fav, que às vezes assim, chega uma senhora, os artesãos, aprender a fazer uma embalagem, uma sacolinha, enfim. Isso lá para oficina, né? Barra, do lixo. Que isso? Oh, Quanto as árvores são jogadas no lixo todo dia no mundo, então assim, a gente consegue talvez assim atingir pessoas que o Zéco Chato, né, que o pessoal do partidão, do movimento ecológico gaúcho não consegue atingir. Uhum. Porque ninguém escuta mais eles. Então eu tento fazer de uma forma que as pessoas me escutem. Eu converso, que eu trato as pessoas de igual para igual. Eu não sou mais do que aquelas pessoas porque eu sou de alguma ONG ou eu tenho 50 anos dentro do movimento ecológico. Uhum. Então eu entrei falando de gopergal e eu acho que é por isso que elas gostam. Não sei se gostam mesmo, talvez, tem que perguntar e Brenda. Vamos ouvir então a Elida que participou da oficina Sustentabilidade na Prática na Feira do, do Livro de Porto Alegre nesse final de semana eu sou é eu moro aqui em porto alegre sou religiosa e fiquei muito feliz de participar da dessa desse momento de conscientização você consegue é, fazer a gente pensar e eu a, nós na nossa casa recicamos o lixo acreditamos nisso trabalhamos para divulgar isso também mas foi muito bom acrescentou muito também na, na na compreensão da gente principalmente saber onde vai o lixo de porto alegre Essa foi a Hélida, que participou da Oficina Sustentabilidade na Prática. E daqui a pouco a gente volta com esse assunto no programa. Rádio Verde apoia. A gente apoia um não ao projeto de lei 154-2014. A Agapã enviou uma carta aos deputados do Rio Grande do Sul, contrária essa proposta, né? que libera a localização de pontos de comercialização e estocagem de agrotóxicos. O projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa. A ONG ressalta que permitir o armazenamento de agrotóxicos em áreas de residência é que eu tô devagar porque eu tô apavorado, ou em lugares popul populosos é um risco muito grande, e, e então regularizar por lei o que está errado é confessar a inabilidade de fiscalizar as normas de segurança. Realmente sim, essa preocupação que a H-PAN traz eu acho que é muito importante, mas uma carta não vai resolver porra nenhuma. Calma, calma. Né? uma carta não vai resolver é que o pessoal do movimento ambientalista Fave, adora escrever carta e daí eles mandam carta para os inimigos dele os inimigos pegam as cartas acendem o cigarro, jogam a carta no lixo e não muda bolhufas então esse assunto é muito importante uhum. é muito grave, é uma pena que que, que companheirada do partidão assim não seja um pouco mais esperta né para como fazer esse assunto chegar na dona Hélida ali né chegada nas pessoas comuns né ficam lá falando para eles mesmos mas infelizmente, nós estamos ouvindo vocês e a gente tenta transmitir para o resto do pessoal Bom, a gente vai mudar de assunto agora então, a gente continua acompanhando as entrevistas realizadas pelo nosso repórter especial Alex Cardoso Próximo áudio, coordenador do plano estadual de resíduos sólidos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente Luiz Henrique Machado do Nascimento explica sobre a validação social de como foi elaborado o plano estadual de gerenciamento de resíduos sólidos aqui no Rio Grande do Sul, vamos ver. O plano, ele ele segue a, a orientação da, da política nacional dos resíduos sólidos, onde ela prevê que para... Para um plano ter validade, aí pode ser estadual ou municipal, ele tem que ter uma participação popular uh, para poder validar isso daí. Porque senão nós escrevemos, sentamos um grupo de, de, de técnicos, de, de, de pessoas, e escrevemos um documento e, e é isso. Não, o, o nosso segue como eu disse, a, a política nacional, que ela prevê audiências públicas com a participação popular. Então, de todos os setores da sociedade, movimentos sociais, né uh, para nós saber tirarmos um, um documento com uma linha uh, do que que a sociedade do, do Estado do Rio Grande do Sul quer no que diz respeito à gestão de resíduos. Uh, mais fortemente a questão da, da, da reciclagem, da separação, né do uso da, da, do, da prestação de serviço de associações, cooperativas, né ou podemos pender para o outro lado, de trabalhar com, com a contratação de empresas uh, comerciais que já, já tem no mercado. né Esse é o um debate que tem que se era feito futuramente. Vai registrar, né, aqui, que, que esses, esses áudios aí sobre o plano, uh, não foi a gente que fez, né? Então, um pouco um jornalista profissional, né? Foi um catador de material reciclável com habilidade ímpar para conversar com as pessoas, né? E realmente ter o tino de de com quem falar, né? Então, falou desde do, da, do técnico com agora com o coordenador pela Secretaria de Meio Ambiente, depois com outros entes né então Alex se tiver faltando lixo para ti aí quiser um emprego tá contratado tá contratado e o plano é por si só um motivo de comemoração será sean presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental sessão do Rio Grande do Sul explica por que ele acredita que sim. Primeiro, tem que ter aquela perspectiva mais geral. Hoje, no Brasil, que nós não temos cultura de fazer planos, o chegar a um plano já é uma coisa que nós temos que festejar, nós temos que comemorar de termos concluído um processo de plano. Então, temos o plano ideal, tranquilamente não temos e não ter, não deveríamos ter nem criado a ideia de que alguém iria conseguir chegar a um plano ideal. Então, temos um plano, um plano que a gente vai ter que cuidar dele, vai ter que batalhar para que ele seja implantado ao máximo possível, né e que a gente, daqui a quatro anos, que é o que está previsto na lei, a gente possa vir a rever esse plano e já já com hábito né com hábito de trabalhar com planos Então tem que entender o plano como um processo né um processo que teve seus, seus, seus, seus instantes de consulta popular teve seus instantes de discussão então um processo que tem que ser validado se fosse um processo fechado, e assim até que poderia querer rediscutir. mas foi um processo que teve abertura teve discussão um plano que vai nos trazerr alguns caminhos alguns e já se preparar que hoje gestão de resíduos é com planejamento. Daqui a pouco a gente volta a falar, então, sobre o Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul. Ecologia na mídia. Sacolas plásticas serão padronizadas e só poderão receber lixo seco. Isso em São Paulo. Com isso, então, será distribuído o mesmo tipo de sacola em supermercados e outras lojas. Atualmente, são encaminhadas para triagem de cerca de 500 toneladas de lixo seco por dia pela população de São Paulo, sendo que a capacidade do sistema é de 750 toneladas por dia. A Prefeitura garante que será realizado um trabalho de educação ambiental com orientação de uso e de materiais que poderão ser descartados. Os próprios comércios também informarão os clientes sobre as novas regras. Além disso, nas sacolas também constarão informações impressas. Para depositar o lixo orgânico, os moradores da capital paulista terão que adquirir outros tipos de sacos plásticos. Uma das soluções para quem não quer gastar dinheiro com elas é reduzir o lixo doméstico utilizando uma composteira. Essas, Essas e outras notícias ecológicas do Haddad, né, você acompanha no Twitter da Reciclagem. O Reciclagem Underline, Eu acho que a gente podia criar editoria, né? sobre as coisas do Haddad, né? Ah, o cara é do PT, o PT é o caralho, velho. O cara tá fazendo coisa toda semana tem uma notícia nova. Sabe? É um prefeito que faz coisa que a gente pode se orgulhar mesmo não sendo a cidade de São Paulo, viu, vulcão? Pois é, sabe que eu tenho, tenho um amigo meu jornalista que trabalha no no Estadão, né, no jornal Estado de São Paulo, ele agora vai fazer cobertura só das matérias do Haddad, né? A editoria dele vai ser o Haddad, né? E é o Edgar Maciel eu já falei para o Edgar, "Bah, Edgar, que bacana, né? O Haddad faz tantas coisas legais." Infelizmente, pelo que ele me falou A maior parte da população de São Paulo não gosta Ele tá enfrentando a falta de popularidade De uma parte da população que é mais conservadora uhum. Mas ele acredita nisso Ele acredita que tem que haver uma, uma um cuidado maior com a questão do lixo Ele acredita na questão das ciclovias Ele acredita em compostagem Ele acredita e está enfrentando E talvez daqui a 20 anos, 30 anos Essas mesmas pessoas Ou os filhos dessas pessoas Que são contrárias hoje Percebam que sim. é uma questão de uma mudança de atitude que é necessária, né? E que que talvez nesse primeiro momento, poxa, tem que começar, eu vou ter que começar a ter um tipo diferente de sacola pro lixo orgânico, sim, para ficar mais fácil separar, né? Porque a gente percebe aqui nas outras cidades aqui, como é que o lixeiro adivinha o que que tem ali dentro? Ele não sabe, ele vai tudo misturado, né? Não mesmo, mesmo que tu separe o lixo, se tu coloca em duas sacolas iguais, ele não vai parar não ali para pensar, é complicado, não, né? E tem outra, né? Tipo, Em, em, em daqui a 50 100 anos talvez a gente vai conseguir ter o que, que alguns países têm que um funcionaário da prefeitura passa em tua casa para te dar os sacos de uhum. cores diferentes e, e tal, aí né? e aí a pessoa é montada se não segue isso Sim, porque as pessoas também que reclamam dessa lei aí de jogar lixo no chão que tem tá rolando em várias capitais do Brasil Na Europa, gente, já é assim há muito tempo. As pessoas são multadas, pô. Por... Elas elas não deixam de elas não não deixam de jogar lixo no, no chão porque elas são ah, civilizadas, porque elas estão no primeiro mundo. Não, porque elas tomam multa. É assim que funciona a educação. Eu acho que parte de só Não adianta. Então, eu acho que eu, eu diria assim que a idade é sabe? Ele não, não não tá com medo. Ah, não tá, não tá com medinho, né? Enquanto outros estão no beco sem saída e não sabem, né? E é isso aí. Então tá, vamos ouvir Chale Júnior Beco Sem Saída. a circunstância se tornaram um beco sem saída Seu orgulho te traiu e te jogou no chão cicatrizes dessa história mal escrita Se converteram no aprendizado da reconstrução mas todos vivemos dias incríveis Que não passam de ilusão Todos vivemos dias difíceis Mas nada disso é em vão O que você faz pra quem te ama e quem te ama te faz Isso tudo é o que te vai levar a vida na paz Só não sabe quanto tempo que o tempo já deu Se tornar um beco sem saída Seu orgulho te traiu e te jogou no chão E as cicatrizes dessa história mal escrita Se converteram no aprendizado da reconstrução mas todos vivemos dias incríveis Música Que não passam de ilusão Todos vivemos dias difíceis Mas nada disso aí vão Você faz pra quem te ama e quem te ama te faz Isso tudo é o que te faz levar a vida na paz Só não sabe o quanto tempo que o tempo quem deve levar Viver, viver sem viver Saber dar valor para as coisas macias Só o amor constrói potes indestrutíveis Viver É feliz em dar valor às coisas mais simples. Só o amor constrói pontes e destrói é o jeito de cada um. Vivo para ser feliz, não vivo para ser comum. Por que vocês acham que Porto Alegre tem só container para lixo orgânico e não tem para lixo reciclável? A população não cobra. Boa, boa. Pode ser. Pode ser. Vocês já viram alguma campanha consistente da prefeitura de Porto Alegre incentivando a separação de lixo? Passa lá uma vez por semana tal tá Tem alguns lugares que nem passa. Normal. Uh, vamos ficar com essas duas informações em suspenso eu quero contar uma história para vocês. Se amanhã mandarem me matar, foi por causa dessas histórias, deve vocês conta fazer hora, tá? Porque eu falo uma coisa muito grave para vocês, que chama máfia. Não sei se ouviram falar esses tempos na Itália, há uns 3, 4 anos atrás, que teve uma crise do lixo, que as cidades ficaram cheias de lixo, porque na Itália é a máfia que controla o lixão, os lixões. E e daí como eles são bem organizados, porque eles são um crime organizado, né? E o, o nosso poder público não é organizado Ele se espalha pelo mundo Então, por exemplo, o lixo hoje Ele é um negócio multinacional Ele envolve grandes empresas interesses muito fortes Que fazem com que se isso que eu estiver falando Começar a ser mais conhecido Eles vão querer matar Então, por favor, continuem falando isso Para eles quererem matar vocês também Não só eu Tá? Obrigado Essa é a Rádio Verde, em cadeia com a nossa Rede Verde Sat, com os ouvintes da Rádio Melodia FM de Pelotas e Rádio Encosta da Serra FM de Dois Irmãos. A gente já viu Beco Sem Saída do Charlie Brown Júnior e depois o Caco Rocha, dando a morta sobre a máfia do lixo, em plena Feira do Livro de Porto Alegre. Que é a maior feira a céu aberto do gênero da América Latina. E lá o Caco, com o microfone na mão, tava falando sobre a máfia do lixo. E agora eu me lembro, eu não sei exatamente em que momento, mas uma hora apareceu um brigadiano ali. E não era um brigadiano assim, simplão, sabe? Era um brigadiano com uns troços assim no peito. Levou medo, é. Sabe? Uma cara assim, sabe? Ele queria ver se eu tava incitando a população, lá. enfim, daí ficou dando uma olhada ali. E eu até não lembro que no meio eu citei assim, né? Que no futuro, quem quem jogar a lixo no chão tem que ser preso. Deve ter uma brincadeirinha, ah, assim, pra não querer me denunciar. Bom, Brigadiano, né? que é policial militar, né? para quem não é do Rio Grande do Sul, ah, tá nos ouvindo, né? Exatamente, exatamente. E agora a gente vai ouvir mais um depoimento sobre a oficina, né? Todos eles pagos, né? A subornou as pessoas para falarem bem <risos> da oficina, né? Obviamente. É, rolou uma pressão, é? Claro. Então tá, vamos ouvir agora o próximo depoimento. Meu nome é Denise, participei de uma oficina de reciclagem muito interessante com o Caco E eu acho que a vida é isso, se cada um se doar um pouco, entender os conhecimentos Trazer indagações, o nosso mundo vai ser muito melhor com certeza Rádio Verde apoia O Vale dos Senos convida para quinta jornada wrestler Me perdi um pouquinho, mas já me achei. Segue até o dia 26 né de novembro agora, em São Leopoldo, aqui na, na região metropolitana de Porto Alegre, também conhecida como região do Vale dos Sinos, a 5ª Jornada Hesler e a primeira Semana do Rio, que tem como tema Rio dos Sinos, de todos para todos. Estão previstas atividades itinerantes, como palestras de educação ambiental, apresentação teatral, uma mini usina de reciclagem e contação de histórias ações locais próximos a cada um dos arroios da cidade, onde serão contemplados estudantes das redes municipais, estaduais e a comunidade né, em geral. Também estão programadas navegações ecológicas a bordo do barco Martim Pescador. E, nessa quinta-feira, né quem participou da atividade foi a nossa repórter especial, a historiadora Elenta Malta, com o um painel A Trajetória de Luiz Henrique Hesler ecologista e defensor do Rio dos Sinos. Para quem não sabe, o Hester foi um dos pioneiros do ambientalismo no Brasil, ainda nos anos 50. tava tempo já falando sobre a proteção à natureza. Né? E a gente agora então volta a falar sobre a questão do plano estadual de resiliência. Calva gente, não, né? né? Ah, é verdade. Não, não, não, a gente volta a abordar aqui para chamar. nós voltamos a apresentar. Aí, um quem que... tá falando Ca... com as pessoas que tá falando. cara que é o nosso repórter, né? Não, é que, é que aquela história tradicional, né, que normalmente a gente que faz os reportagens, né? Dessa vez a gente tá aqui apresentador, né, sentadinho aqui acionando a reportagem, uhum. olha só que chiques, né? Então tá, o Alex Cardoso foi buscar. E assim, aí qualquer coisa já vai entrar, tem uma outra voz que vai entrar agora essa voz aqui meu Deus é, boa Pô, podia fazer um programa inteiro sozinho assim Então tá bem Ele foi buscar a avaliação dos catadores né a respeito do plano Se uh, saque o conteúdo e o vozerão do nosso velho conhecido Luciano Menezes das Cat de Porto Alegre tô aqui com o Luciano Menezes, que é da cooperativa Ascat, de Porto Alegre, já é conhecido aí da rádio, que ele já teve alguns momentos aí construindo eh ideias juntamente com o Caco e com a Flávia. Então tô aqui com o Luciano e ele vai aí fazer os comentários do que, que ele encontrou, o que que ele achou, qual foi as contribuições e o que que ele entendeu de positivo aqui na audiência do plano sobre o audienciamento da Rede Sol. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. De positivo, bueno, de positivo, acho que teve a participação massiva dos catadores aí. A gente conseguiu uh, pautar aqui a Secretaria Estadual do Meio Ambiente a, a não incineração, né, a colocação da não incineração no plano estadual, que era um dos nossos principais objetivos. né Acho que isso está colocado como uma vitória... Da nossa classe e eu vi que também saiu a parte do pagamento por serviços ambientais os contratos à cooperativas você acha que esses também foram umas vitória uma, considerados como vitória para os catadores com certeza né você conseguir responsabilizar o estado pela produção dos materiais na qual ele cobram um impostos para colocar os materiais e não e lavam as mãos a partir disso conseguir responsabilizar eles, a pagar também por esse serviço, com certeza é uma vitória. Não tirar o peso só do município, e do governo federal, vamos colocar nas três esferas de poder, né? Tipo, para quem não entendeu ainda, né, o que, que o pessoal tá comentando e que fala de pagamentos por serviços ambientais, uh, hoje a, as prefeituras normalmente não separam, não resseica um cacaca nenhuma. Quem faz isso normalmente são os recicladores, os catadores de rua ou os catadores organizados em galpões de reciclagem. Normalmente as prefeituras dão 50 pila e duas balas para o pessoal fazer isso. E o pessoal se vira vendendo. né Então o que está previsto aqui é que de uma vez por todas o poder público remunere por esse trabalho que é feito. Trabalho de triagem, separação, revalorização da matéria e venda. Né, que não fixam esse papinho não você pega aí esse deixarredo todo separa e vocês vão ganhar um dinheiro né então o que eles estão tentando né com todo, todo toda a propriedade né é que se pague né porque você tem tanto dinheiro para dar para tanta corrupção né porque que não pode dar o dinheiro a fazer a coisa certa é Por um lado, então, a confecção do plano é um importante passo, a Melissa, a Melissa Isaura, né, técnica da Ingebil, empresa responsável pela elaboração do plano, contextualiza os principais desafios para o sucesso a longo prazo, esse plano estadual de gerenciamento de resíduos sólidos do Rio Grande do Sul. O que a gente verificou durante toda a construção é a falta de capacitação em geral, né? tanto dos dos gestores públicos quanto o pessoal que realmente trabalha na operação dos serviços. Então, isso foi uma demanda que apareceu em todas as audiências e que a gente está buscando bem forte no plano, né? que é a capacitação, tanto para gestão como para operação de serviços. Eu espero que o plano seja bastante divulgado, e que se faça realmente a capacitação, porque sem a educação ambiental, né, sem a educação, o conhecimento da dessa problemática, uh, não, não tem como haver um engajamento real, né? As pessoas precisam cada um saber que todo mundo tem que fazer a sua parte. É a questão da responsabilidade compartilhada, que é o principal, é o princípio da Política Nacional e também do nosso plano. Que é, cada um tem que fazer a sua parte, hum, hum, a população tem que saber segregar, tem que saber separar o seu resíduo e destinar corretamente E o, e o poder público tem que é, prestar os serviços de forma adequada para a população, fazendo também inclusão social e educação ambiental Falando nisso né Melissa, então como tu deve estar acompanhando, está ouvindo o programa, nós fazemos vários serviços de educação ambiental Uma educação ambiental mais horizontal, não aquela chata, enfim. Então, se quiser, aí fala com a gente, 3028-8333, né? eu pode mandar e-mail também pra cacoarroba-reciclagem.org E acredito que a gente tinha como contribuir nesse processo, né? Pegar um quinhão desse orçamento aí para dar uma conversada sobre essas coisas todas. Vamos, Elissa? Liga nós Ecologia na mídia Pesquisa aponta alimentos com mais resíduos de agrotóxicos no Brasil. A abobrinha é a campeã desse ranking feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A pesquisa da Anvisa também analisou amostras de alface, feijão, fubá de milho, tomate e uva. 25% desses produtos apresentaram irregularidades. No dia 3 de dezembro é celebrado o Dia Internacional do Não Uso de Agrotóxicos. Uma campanha está convocando a população a ir às ruas exigir alimentos livres de pesticidas. A saúde agradece, né? A saúde de todo mundo, né? E essas e outras notícias ecológicas vocês conferem no nosso Twitter, arroba underline. Eu sou meio pessimista, assim, tá? Mas uh, o que, que vai adiantar as pessoas aí pra rua dizer que não querem coisa com agrotóxico? Depois elas vão estar com fome, vão ao mercado e vão comprar os negócios deles, entendeu? É, ah, mas às vezes as pessoas começam a se dar conta que tem que ir na feira de orgânico, é só procurar. É, mas é que eu acho que tá na hora das pessoas chegar e vandalizarem o supermercado que vende coisa que eu tosse. Na boa, assim, ó, Porque essa coisa de mandar carta, pá, ah, assim, ó, a PD, mano. Guarda essas cartas para vocês, pelo amor de Deus, sabe, pessoal? Guarda essas cartas, guarda esses papinhos sempre que não mudam nada, sabe? vão tentar coisa nova. Então tá bem, a gente vai dar um tempo aqui no nosso bate-papo, né? Porque bate senão não vai ter Tá, tá. Então tá, a gente dá um tempinho aqui, vamos de som então, No Exit, sem saída. Gil Scott Heron. Where change your name and address, that's what a lot of people say, I'm but the cards that they deal you, are the ones you gotta play, hey, you know you can't get away, you know you can't get away. You make so many changes That you fool the FBI But you recognize the suspect As someone you can't leave behind I mm know -hmm. hey, hey, you can't get away I know you can't get away I know you can't get away I know you can't get away gay right. as soon as you stop running you see that everyone's afraid about the thing that really scares me is that I almost didn't say anything no you can't run away no you can't run away no, A gente ouviu aí No no Exit, né, do Gil Scott Aron, né, o Papa do, da Black Music dos anos 70, origem do Hip Hop, homenagem ao Seno Meneza, ao Tank, ao Alex, ao pessoal das Cats né, e você tá aqui com a gente na Rádio Verde, né, você ainda está com a gente aqui na Rádio Verde, Vem com nossa vasta rede verde VerdeSat, né? Com os ouvintes da Rádio Fortuna FM lá de Santa Catarina e a Rádio Biodiversidade Web mais acima um pouquinho lá em Goiás. E a gente vai ouvir agora então o último depoimento sobre a oficina Sustentabilidade na Prática realizada na Feira do Livro de Porto Alegre. Maria Aparecida Barbosa e achei essa, essa oficina de, de reciclagem muito importante. Primeiro por ela está junto com esse conjunto da Feira do Livros, que é um evento marcante na cidade. E segundo porque ela vai trabalhando a consciência das pessoas. E sobretudo quando você falou da importância de quem não é simplesmente separar o lixo, mas quando separar separar com qualidade. Uhum. Né? Então muito obrigada, parabéns Eu e Deus continue Deus. com esse trabalho. Então... Essa foi a nossa nossa nosso encerramento, né, da parte da oficina e nós vamos também agora passar a régua, fechar a conta. Então, nos trabalho maravilhoso coletos que o Alex fez pra gente, né? Vamos botar o último áudio deles, dois últimos áudios aí a Flávia. Alex Laticadores conversa com a Melânia, presidente da Central de Cooperativa de Catadores de Matérias Recicláveis de Porto Alegre e da Região Metropolitana, da Rede Catapoa, sacando a previsão da remuneração pelo poder público dos serviços prestados pelos catadores e como isso pode melhorar a vida de todos nós. Melania, o que você considerou como vitória no dia de hoje com a participação massiva dos catadores aqui na, nessa nessa audiência? a nossa iniciativa, a valorização dos catadores. Você acha que os contratos das cooperativas para a realização das, da coleta seletiva também foi um passo importante? Muito importante. Vai valorizar o nosso trabalho e vai a gente muito pode bom. procurar muito mais coisas depois é. disso. Perfeito. Muito obrigado, Melânia. Então, conforme que a Melânia tá dizendo, que a gente vem trabalhando, também é que Na parte quando os catadores forem pagos, valorizados pelo trabalho que fazem, consequentemente vai sobrar um tempo maior para os catadores poder se capacitar, se formar, ter um pouco mais de cultura, um pouco mais de lazer, porque a gente também é filho de Deus, também somos trabalhadores, né? e com a parte de a gente realmente ter os verdadeiros pagos pelo serviço que fizemos, consequentemente vamos poder contribuir, vamos poder participar muito mais da sociedade na qual a gente quer construir mais justa e mais solidária para todos. Agradece demais o trabalho de reportagem do Alex Cardoso, né na última terça-feira. Agradecemos mesmo, obrigado, valeu. E agora vamos ouvir o recado final dele. Eu sou Alex Cardoso, estou como repórter popular no dia de hoje, diretamente aqui da audiência do Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, no dia 18 de novembro de 2014, uma data especial que o povo gaúcho com certeza tenha comemorar Ecologia Radical Às vezes a gente tem que ser radical nas decisões que a gente vai tomar para a vida E foram 70 edições da Rádio Verde, muito trabalho suado Olha, vocês vezes, podem não imaginar ouvindo aí em casa Que trabalho que dá para fazer uma, um, um trabalho um programa semanal de notícias ecológicas Com reportagens, com notícias, seleção musical A gente se dedica muito Foram 70 edições, começou em julho de 2013. Eh, uh, então eu, Flávia Cunha, pessoalmente decidi dar um tempo do programa, sim, período sabático ou menos, né? Eu não tô dando adeus, eu acho que eu pode ser um até logo, né, Caco Rocha assim. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu vou dar um tempo para fazer outras coisas, me dedicar a outros projetos e quem sabe, né, um dia com outras circunstâncias eu consiga voltar para a Rádio Verde. E agora você me pergunta E semana que vem, Caco Ninguém sabe Então, até lá, um beijo no coração Fica com Deus, vai pela sombra Jove titãs para dizer adeus Você apareceu Mas